Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 264-dik, amelyben azt mondjuk Jacs, Adását halljátok, én vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. jacs. Jacs! Na, de miért, mondjuk, miért mondunk Jatszot, mint a, a lovagok, akik Jatszot mondanak? Azért, mert kaptunk egy fedő hallgatói levelet. Teljesen jogosan feddett meg minket, hogy emlegettük eh, egyik kedvenc youtuberünket, aki egy csaj, és aki eh, Queen of the Shitty Robots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 Tudjátok, kérlek, hogy Simóna Jacsnak kell hívni, és köszönjük szépen, hogy felhívta a figyelmet erre az a kedves hallgatónk, aki felhívta erre a figyelmünket. Erősen, Jéping, az a vicc jutott hogy a focisták közül a svéd hála olyra az ugye beáll a kapóba svéd. <gül> Bocsánat. Igen, ez kemény volt. Jó, nekem meg az jutott teszem, hogy az én nevem, az is a kimondása, egyáltalán nem következik a leírásából, és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 Igazándiból ilyen habkönnyű sdi az egész. A sztori az, hogy pár fiatal a balatonnál nyaral, és akkor egymással mindenféle módon keverdik. A alapvetően azt hiszem, pontosan arról szól, hogy 20 éves fiatalok mit csinálnak, csetlenek botlanak a szerelemben és a szexben, és közben süt a nap, és mindenki ö, vicces dolgokat is tesz, meg komoly dolgokat is tesz. És ezt. Hát. Hm.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 vagy The Voice-ban, vagy vizében. Mi az, amivel az Eurovízióra válogatjuk ki az embereket? A dal. A dal, ez az. Eurovíziót szoktam nézni egyébként, de az, az egy, az egy azért, kortás geopolitikai dráma. amiben Na jó, azért a most te a sarokba egy pillanatra szerintem. Amiben időnként élnek Az énekelnek, nagyon ciki. Az Eurovízió kurva, jó? Csak azt kell figyelni, hogy ide szavaz, és közben tweeterezni.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 A távolról, meg hogyha beraktad a lakásodba azt a teljesen felesleges euh, hoki korong alakú dolgot, akkor ráadásul még apoból is lekapcsolható tévék, meg euh, elektromos zár, meg fali világító hangulatpanel, meg ez az maz, azok úgy léteztek. Meg az Enebű euh, márkájú kettő-három különböző speaker, ami Bluetooth-on beszélt a telefonodal, és egyszer csak azt mondta, hogy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 mindesztében az IKEA katalógusban egyelőre ez még nincsen ment itthon, de gyanítom, hogy utóbb bekerül, ígérték idénre. Az amikor az IKEA azt mondta, hogy akkor az összes ilyen okosnak csúfolt cuccot tereljük össze egy, egy divízióba. Az egyfajta elhivatottság el, az egyfajta elképzelést jeldez arra, hogy merre kéne menni a cégnek. Azt csak zárója tenném hozzá, hogy az IKEA egyébként az okos cuccok mellett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 Csak én valamiért jó fej vagyok, hanem én azt gondolom, hogy itt jó fejségből itt szólnak, hogy már azt a húslevest azt már ne tessék kikérni. Jogos, várjuk meg a kommenteket, most megköszönjünk el szerintem is vége az adásnak. Az adásnak ezennel akkor legyen vége, szevasztok, kedves hallgatók, írjatok nekünk bármi más ügyben is. Sziasztok! Sziasztok!